A mai árnyékonferenciák utolsó panelje a pénzügyi szektor szabályozása az Európai Unióban is itthon címet viseli. Ugye indultunk a globális válságtól, aztán az előző panelban a... Okay. Az előző hogy az, az Európai Unióról beszéltünk, fejlődésbeli problémákról az EU-n belül, euro, eurozónáról. Most egy kicsit hát, konkrétabban erről a pénzügyi szektorról, ami ugye annyi bajt okozott itt, mint kiderült. Itt van velünk Kár Richter, Nagy-Britániából, aki hát, ilyen társadalmi befektetésekkel foglalkozik társadalmi célú befektetések és alternatív pénzügyi rendszerekkel, valamint Sebő Miklós, Sebők Miklós közgazdász, politológus, aki a téma avatott ismerője. Úgyhogy én őket fogom kérni, hogy beszéljenek, beszélgessenek, és aztán szokás szerint hát, kiterjesztenénk a diszkusziót. Legyetek, legyenek aktívak, és, és, és szóljanak hozzá dolgokhoz, nem kell megrémülni a technikai kifejezésektől sem. Én először Miklóst kérném meg, hogy egy kicsit adjon már egy ilyen időbeli áttekintést is, hogy ez a pénzügyi rendszer... És a gazdaság, meg a társadalom vagy politika viszonya mondjuk az elmúlt évtizedekben az hogyan alakult? Miért, miért, miért beszélünk most arról, hogy a pénzügyi szektor szabályozása nem volt szabályozva, vagy szabályozva volt, de, de, de nem eléggé? Vagy a pénzügyi szektor változott? Meg? Mi történt itt, ami miatt a pénzügyi szektor szabályozása most újabban hát egy, egy téma és egy politikai témává vált? Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást is, és a is. Nagyon hasznos ez a kezdeményezés, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Let me just offer you a couple of remarks in English for our English-speaking friends. Uh, it's, it's a great honor to be on this panel uh, with Carl and Zsolt. Uh, and I will switch to Hungarian, because the, probably that's what the the audience uh, would like. Uh, so late in the afternoon, so thank you so much for bearing with me in, in Hungarian. Um Előjáróval csak annyit mondanék, hogy végzettségem tekintve közgazdász vagyok, jelenleg az MTA tudomány intézetében dolgozom, és közpolitikával, illetve intézmény fejlődéssel foglalkozom, és a végzettségem miatt is elsősorban a gazdaságpolitikai intézményrendszerre, tehát ez az a háttér, amiből, amiből, jó, amiből kiindulva én megpróbálok itt majd néhány, néhány gondolatot megosztani önökkel. Ugye Zsolt arra kért, hogy egy ilyen rövid történeti összefoglalót nyújtsak arról, hogy hogy jutottunk idáig. De még mielőtt ezt megtenném, mert tényleg csak néhány gondolatban értékelném a mostani helyzetet, és akkor talán az segít abba, hogy elhelyezzük magukat a történelmi fejleményeket is. Az, amit alapvetően most látunk, hogy egy hatalmas nagy ilyen szabályozási felbuzdulás van szerte a világban, az annak a következménye, hogy a pénzügyi szektor elvetette a súlykot, elvesztette a mértéket, ezt lehet különböző féleképpen megfogalmazni, de alapvetően arról van szó, hogy az eredeti funkcióját, ami miatt létrejött azt nem töltötte be, illetve más funkciókat pedig felvett, amelyek veszélybe sodortak más ágazatokat. Tehát ez lenne egy nagyon rövid értékelés. Hogyha ezt történetileg szeretnénk beágyazni, akkor azt lehetne mondani, hogy Polányi Károly a híres magyar származású közgazdász, politikai gazdaságtannak az egyik, egyik nagy alakja. Ez úgy fogalmazta meg, hogy egy kettős mozgás van a, van a gazdaságban és a társadalomban. Először van, egy állam által felülről vezérelt piacosítás, tehát ez semmiképpen nem egy spontán folyamat, hanem az állam eszközei segítségével teremtenek korábban nem létező piacokat, és utána van egy, meglepetésszerűen, de valójában egy spontán, alulról szerveződő társadalmi, önvédelmi folyamat, ami ezt a kettős mozgás gyakorlatilag bezárja, és egy, egy ilyen keretes szerkezetbe rendezi. Tehát az, ahol most tartunk a történelmi folyamatnak ezen a fokán, az valójában ennek a kettős mozgásnak a, a második szakasza. A társadalom megpróbálja a, a pénzügyi szektorral szembeni védelmi rendszereit, építeni. A rövid bevezető után akkor kicsit illusztrálnám azt, hogy hogyan is jutottunk idáig. Ugye alapvetően a pénzügyi rendszer Funkciója az az volt, hogy segítse a gazdaságban a, a növekedést azáltal, hogy betéteket gyűjt és hitereket helyez ki, és ezáltal áthidalja azt a problémát, hogy valaki, akinek nincsen tőkéje, az nem tudott részt venni a gazdasági versenybe. Tehát nagyjából ez egy ilyen nagyon alapvető funkciója a bankrendszernek, ezen belül is a kereskedelmi bankoknak. Ami történt az elmúlt években, azt általában visszaszokták vezetni az 1910-es, 20-as, 30-as évekre, nagyjából ez a sztorinak a, a kezdete, amikor... Uh Érzékelve a pénzügyi szektoron belüli egyensúlytalanságokat, ebben, ennek a részleteiben most nem mennék bele, eljutott oda a szabályozás, hogy különválasztotta, hermetikusan elválasztotta egymástól a pénzügyi szektornak a különböző alrendszereit. Soros Györgynek van ez a példája, amit úton útfélen szokott mondani, hogy úgy kezd elképzelni, mint egy olajtankert. Az olajtankerben is különböző ilyen rész-dobozok vannak, amikben különböző. Mennyiség olajat tárolnak, de nem egy hatalmas nagy tank van az aljában, hanem ez fel van osztva részekre, kicsit ilyen tűzfaj jelleggel, tehát ezt is lehetne metaforaként felhozni, hogyha ég az egyik ház, akkor meg kell akadályoznunk, hogy az összes ház égjen. Tehát nagyjából a nagy válság során elsősorban az Egyesült Államokban létrehoztak egy olyan szabályozást, ami szétbontotta a, a Fogazzunk így a három nagy arrendszerét a pénzügyi rendszernek, tehát a biztosítást, a befektetéseket és a szűken vett kereskedelmi banki tevékenységeket. Ez a kiindulópont, tehát ez a szétválasztás, ennek a következménye nagyjából egy 40 éves fejlődési szakasz, amikor az adott intézményi keretek között nagyjából töretlen növekedés van elsősorban a fejlett, fejlett országból, hogy ez a második világháború utáni bumnak az időszaka. A nagy külső sok, ami először éri a rendszert, az a 70-es években van kétszer is az olajválsággal, és ekkor különböző alkalmazkodási mechanizmusok indulnak be. Értelmszerűen ez nem csak a gazdasági szférában megy végbe, hanem végbe egy a politikai szférába is. Többek között neoliberális kormányzatok hatalomra jutásával, ugye Nagy-Britanniában Margaret Thatcher és az Egyesült Államú Ronald Reagan a két, két fő illusztris alakja ennek a mozgalomnak, ami arra épít, hogy megpróbálja a problémát megfordítani. Korábban azt gondolták, hogy a piac volt a probléma, ugye a nagy idején ez volt az alapvető ideológia, hogy a piaci kudarcokat kell valahogyan kezelni, például a munkanélküliséget, és eljutottak oda, ugye a régennek a szállóigével vált mondásával, hogy, a, hogy az állam maga a probléma, a kormányzat maga a probléma, és ezért a kormányzatot kell leépíteni. Azt érdemes itt látni, hogy igazából ez kétpárti folyamat azokban az országban, ahol két párt volt, illetve ahol több párt volt, ott, ott alapvetően ez egy ilyen politikai erit konszenzus volt, hogy ez a, ez a jövő iránya, tehát ez a kontinentális Európára is elemző nem csak az angol száz országokra, és megindult 70-es évektől kezdve egy úgynevezett deregulációs folyamat, amikor ezeket a tűzfalakat, amik elváztaták a pénzügyi szektornak a különböző részeit, módszeresen és fokozatosan elkezdték lebontani. Azt hogy milyen érvelés technikával rendelkeztek, azt, azt majd itt többen is pedzegetni fogjuk. A lényege az gyakorlatilag az, hogy a növekedési korlátá vált a korábbi szabályozás, egyszerűen a gazdaság nem tudja leadni azt a teljesítményt, és ezáltal az emberek nem tudnak olyan jól élni, hogyha, hogyha ezeket a korlátokat vagy békjókat nem veszük le róluk. A dereguláció az különböző piacokon különböző időszakban ment végbe. Itt értelemszerű volt egy nemzetközi verseny is, azáltal, hogy a londoni bankrendszert megszabadították egy csomó kötelezettségtől, ezáltal az Egyesült Államoknak is valami fajta lép. Igen, bocsánat. Egyesült Államoknak is valami fajta lépéseket kellett tennie, mert gyakorlatilag Londonba vándoroltak át a, az üzletkötések, kialakult egy euró dollár piac. Ezért az Egyesült Államok is belekezdett, és itt tényleg hangsúlyoznám, hogy ez egy össznépi konszenzus volt, amit a közgazdás szakma maximális támogatásával hajtottak végre a, a, a politikusok. Próbálok lassabban beszélni. Nem, egy gyors ja. keresztkérdés. Igen, hogy ez is akkor már adjunk egy kis esélyt, hogy behozzanak. Nem csak, hogy, hogy pár mondatban mondd hogy, ö, mert ugyanaz, hogy biztosítás, hogy mindenki érti, de hogy a befektetési bank és egy kereskedelmi bank között mi a különbség? Hát a kereskedelmi bank is úgymond ad hiteleket ennek, annak, amannak vállalkozónak, tehát mi a különbség egy befektetési bank, meg egy kereskedelmi bank között? Jó, hát itt alapvetően ugye ezt úgy is hívják az angol száz egy kis kereskedelmi bank lenne a kereskedelmi banknak a pontos fordítása. Tehát alapvetően a lakossági szolgáltatásokat végzi, betétek gyűjt, ezeket helyezi ki, akár alapvetően helyi vállalkozásoknak, ugye ez mondjuk a 70-es évekig bezárólag, tehát Egyesült Ámokban például, aminek én a bankrendszerét valamennyire ismerem, ott rengeteg rengeteg helyi bank van, egyáltalán nem hasonlít a bankrendszer arra, amit mondjuk Magyarországon látunk, hogy van 7-8 bank, értem az ország is sokkal nagyobb. Tehát ott azt láttuk, hogy rengeteg Rengeteg helyi kisbank van, és van néhány, néhány nagy országos hálózat, mint a Bank of America vagy a Wells Fargo volt. Ehhez képest egy befektetési bank a szolgáltatásokat nyújt. Több ilyen alterülete van a befektetési bankárkodásnak, például tanácsokat adnak különböző tranzakciókhoz. Az egyik az a gyakorlatilag az ilyen összeolvadások és felvásárlások melletti tanácsadás, másik, hogy értékpapírosítási ügyleteket végeznek, és bizony csinálnak is, hogy saját számlára kereskednek. Mondjuk ez az egyik ága a befektetési bank világának. A másik ága az tőzsdei ügyletekkel, tőzsdei kereskedelemmel foglalkozik, például derivatívákkal kereskednek, ezek ilyen származtatott termékek. Először kötünk egy szerződést arra, hogy megvásárolunk x kilogramm búzát, vagy x tonna búzát, és utána ennek különböző származtatott verzióival is elkezdünk kereskedni, például azzal, hogy megvásárolunk egy búzát majd szeptemberben. És akkor ugye ez, ez, ez egy határidős ügylet lesz majd közöttünk, és ennek vannak különböző részletszabályozásai, hogy milyen egyéb ilyen úgynevezett származtatott termékekkel lehet kereskedni. Tehát vannak olyan intézmények, amik, amik a tőzsdén vannak jelen, vannak olyan intézmények, amik magántőkét gyűjtenek, és utána nem a részfénytőzsdén fektetik. Be, hanem magán vállalkozásokba felvásárolnak, tehát gyakorlatilag nem csak tanácsot adnak, hanem végeznek saját maguk is kereskedést, és ez gyakorlatilag az összes létező piacon, ami kialakult az elmúlt 30-40 évben, ezt, ezt, ezt csinálják, tehát részt vesznek a derivatívakereskedésben, kereskedésben, tanácsokat adnak, össze, összecsomagolnak különböző termékeket és értékpapírra alakítják őket. Ebből majd lesznek is problémák, hogyha kicsit előrébb jutunk a történet. Tehát azt mondanám, hogy az egyik az a bankrendszernek az az alapvető funkcióit látja el, tehát az, hogy a tőke felhalmozás segítse azáltal, hogy betéteket helyezünk, és utána ezt termelő vállalkozásokban. Ugye ezt szokták mondani egy kicsit ez eufemisztikus, meg. Igen, ez a kereskedelmi bankszektor, a másik pedig valami fajta erre ráépülő, ettől eltérő funkciójú, nem annyira alapvető funkciókat ellátó szektor a, a, a bankrendszernek. A biztosításban valószínűleg nem kell belemenni, mindenki rendelkezik különböző uh, biztosításokkal. Tehát nagyjából azt kell látni, hogy végmennyi egy olyan folyamat, hogy a kereskedelmi bankok súlya, <kül> Elnézést. A bankrendszeren belül egy domináns pozícióból visszaszorul, és nagyjából eljutunk a kilencességekre az Egyesült Államokban, ami a fővezérlő vezérlője az egész pénzügyi szektornak oda, hogy ugyanolyan súlya van a befektetési banki szektornak, mint a kereskedelmi banki szektornak, ennek minden ódiumával, amiről valószínűleg még lesz módunk itt értekezni. Tehát visszatérve a történelmi történelmi áttekítéshez, nagyjából ez nagyjából ott tartunk, hogy felismerik a versenyhátránt az Egyesült Államokban is, és. Egy nagyszabású deregulációs hullámot indítanak el ott is, ez alapvetően érdekes módon demokrata kormányok alatt zajlik a legnagyobb áttörése ennek a, ennek a folyamatnak. Tehát ez a Bill Clinton időszaka, aki kifejezetten a Wall Streetről hoz be a, a kormányába szakértőket miniszternek is, és értelmeszerűen nekik... Más lesz a hátterük, mint hogyha, mint hogyha adott esetben szakszervezeti mozgalomból növi ki magát valaki egy demokrata párti politikussá. Tehát nagyon leegyszerűsítve oda jutunk el, hogy miközben a pénzügyi szféra folyamatosan... Kiterjed, és egyre nagyobb részét teszi ki az összes gazdasági tevékenységnek. Ezzel nem tart lépést a szabályozás, ez az egyik eleme, tehát hogy nem tart lépést az új dolgokkal. Másik eleme pedig, amikkel lépést tartott, tehát amikre voltak szabályok, azokat a szabályokat pedig fokozatosan leépíti, annak érdekében, hogy a piaci hatékonyságnak az eredményeit és a gyümölcseit mindenki élvezni tudja. Értemszerűen a folyamat nem magától működik, hanem ez egy állam által és egy eritek által vezérelt folyamat, amit nagyon sokan keresnek mindeközben, akár úgy, hogy korábban kormányzati tisztviselők, és utána visszamennek a befektetési banki szektorba, akár fordítva, és utána akadémiai állásokat is vállalnak, és onnan terjesztik tovább az igét. Tehát nagyjából ez az a pont, ahol elérünk a 90-es évek végére, ahol az első. Figyelmeztető jel megtörténik. Egy hegyfánnak a bedülése az nagy riadalmat kelt, mert Nobel-díjasok dolgoztak az igazgató tanácsban, és mindenki megdöbben, hogy ezek a matematizált kereskedelmi, kereskedési módszerek ez az adott esetben csőthöz is vezethetnek. Mondjuk el, hogy mire kapta a Nobel-díjat? Hát pontosan a hatékony portfólió elmélet volt az, ami miatt a három úri ember megkapta a Nobel-díjat. Tehát igazából a megvalósították a tőzsdén a saját elméletüket, és nagyjából ez vezetett egy, egy hatalmas krahhoz A történet azért érdekesebb annál, mint hogy egyetlen egy pénzügyi vállalkozás csődbe megy, mert kiderült, hogy ugye ez egy szabályozatlan piac volt, tehát senki nem foglalkozott ezzel, és az az intézmény, az a, a tőzsde felügyeletnek az egyik, egyik szakosított intézménye, egyesült államokban ezek függetlenül működnek egymástól, a, gyakorlatilag az áru tőzsde felügyelet, az nem rendelkezett szabályozási módszerekkel arra, hogy hogyan akadályozzák meg az ilyen típusú krachókat. Ugye ez azért probléma, mert minden ügyletnek a túloldalán van valaki más is. Tehát ez az, amit valószínűleg sokan hallottak most a válság elemzések során, hogy miközben ezek ilyen zárványoknak tűnnek, tehát az, hogy a hedge fundok egymással, egymással kereskednek és, és bedőlnek, és akkor végülis a piac jól végezte a dolgát, a túloldalán a bankrendszernek különböző más részei vannak, pontosan azért, mert fokozatosan leépítették az elválasztó sávokat ezek között az ARD rendszerek között. Ami történt ezzel a dologgal, hogy hirtelen akkor elkezdték volna szabályozni, és volt is néhány ilyen, ilyen donki hotel, vagy hát hölgyek is voltak közöttük, ezért nem biztos, hogy ez egy jó kifejezés, de voltak ilyen magányos harcosok, akik elkezdték volna szabályozni például a derivatíváknak, tehát ezeknek a származtatott termékeknek a kereskedését, de őket egy az egybe leintették, és megmondták, hogy, hogy ezt azonnali hatája hagyjátok abba, és ezt a Clinton féle pénzügyminisztériumból tette néhány ember, és erről könyv is született, ez egy, ez egy híres jelenete a válságnak, hogy 13 bankáral ott ült az akkori pénzügyminiszter, és a 13 bankárnak a kérését tolmácsolta a, a, a pénzügybizt, hogy azonnali hatája hagyják abba bármifajta szabályozását a dolognak, sőt tovább is mentek. Annak érdekében, hogy a Citigroup az egyesülni tudjon, az egyik nagy, valószínűleg akkor a legnagyobb biztosítótársaság, tehát a Citibank egyesülni tudjon a legnagyobb biztosítótársasággal, és megalakítsák a Citigroupot, ezért kellett törvényi hátteret is adni annak, hogy a nagy válság nyomán létrehozott elválasztó sávokat, innentől kezdve hivatalosan is sebisnek tekintsük, tehát az egész pénzügyi rendszer elkezdhetett egymással kereskedni, egymásba részesedés szerezni, egymással általában véve interakcióba kerülni. Tehát a befektetési bankok, kereskedelmi bankok és biztosítók elkezdhettek összeolvadni, és úgynevezett pénzügyi konglomerátumoká álltak össze. Elvileg minden rendben is lett volna. Amerikában voltak problémák, Európa általában követte az amerikai trendeket, ugye szeptember 11-e történt az valamifajta megrázkotatás. a másik nagy megrázkotatás az említett botrányok után az az Enronnak a csődje. Illetve hát az hogy, a, az, hogy a számviteli problémák merültek fel, és uh, gyakorlatilag falasztak a könyvvizsgálók az elront csalásaihoz. És a harmadik, az pedig a, a szeptember 11-i uh, terortámadás, ami szintén megint a dotcom buborék is ekkoriban pukkant ki. Tehát 2001-ben megint eljutottunk oda, hogy megint kéne szabályozni, látjuk, hogy ez az egész, ez, ez, a, ez az út a pokolba vezet, uh, és megint jött, az ellen, ellenpólus és az ellen ellentámadás és megint sikerült ezt leverni és még az olyan jó intézkedéseket is mint amiket elfogadtak a például az Enron botrány nyomán, azokat is fokozatosan az iparági lobbik nyomására felszámolták és nagyjából ilyen írott malasztá változtatták. Na, így jutottunk el a 2007-2008-ba amikor a pénzügyi rendszernek ez a felhalmozódó rendszer szintű kockázata, ez oda jutott, hogy kitüremkedett. Korábban azt mondták, hogy ilyesmi soha nem kerülhet sor. Az egyik híres mondása a válságnak az egyik ilyen pénzügyi zsenyhez kapcsolódik, aki azt mondta, hogy nem elképzelhető az, hogy a mostani boom, ugye ez a 2007-ig tartó boom, az bármikor, bármikor véget érjen, it's not within the realm of reason, ahogy ő fogalmazott, tehát nem elképzelhető. Ez megint egy szállóigévé vált a, a, a válság értelmezésben, mert tényleg nem tartották elképzelhetőnek, tehát az említett pénzügyminiszter, aki ekkor már a, a Harvard Egyetem elnöke volt, a Larry Summers, ő is azt mondta, hogy gyakorlatilag nem elképzelhető, hogy, hogy ez bármifajta negatív mellékörülményekkel jár ez a fajta dereguláció. Lejutottunk 2007-2008-ba, és elkezdenek látszani az első jelei annak, hogy valami probléma van. Először csak egy-két angol bank dől be, utána bedől az egyik nagy ilyen befektetési bank, a Bear Stearns gyakorlatilag 2008 tavaszán, és mindenki nézi, hogy most akkor mi történik. Ezt még nagyjából tudta kezelni a kormányzat, ugye ezek... Említettem, hogy hatalmassá nőttek ezek a befektetési bankok, hatalmas eszközállományjal rendelkeztek, de nagyon kevés tőkével rendelkeztek, hatalmas úgynevezett áttétellel csinálták a tevékenységüket, ez a pénzügyi szférában bizonyos keretek között megengedett, de nem, nem nyakló nélkül. Na most a dereguláció az ezeket lazította folyamatosan az úgynevezett leverage-eket, tehát az áttételeket és jönnie el az államnak, és megmenteni, és gyakorlatilag tető alá hoztak egy bankmentést a Bernstersnek. Viszont a piacok nem nyugodtak meg, és anélkül most itt nagyon belemennék az egész történetbe, hogy a jelzálók piacról hogyan sugárzott ki egészen Európáig, az a lényeg, hogy bizonyos kockázatokat nem ismertek fel. A, a, az egyik fő, és ezt így is hívják nagyjából most már a közbeszéd hogy ezek ilyen tömegpusztító fegyvereknek bizonyultak, az úgynevezett CDO, tehát egy olyan termék, amivel összecsomagoltak más termékeket, amelyeknek nagyon gyenge volt a fedezete. Például Amerikában olyan embereknek nyújtottak hitelt, ezt mindenki ismeri ezt a történetet, akik valszeg nem kaphattak volna normális körülmények között, tehát ezek ilyen subprime vagy másodlagos hitelek voltak, rossz hiteltörténetten rendelkező emberek is fel. Vették. Ezeket szépen összecsomagolták, megfizették a hitelminősítőket, hogy adjanak rá egy, egy AAA-s uh, rétinget, besorolást, utána áthozták őket Európába, ezt mind természetesen a befektetési bankok csinálták, tehát ők csálták magát az értékpapírosítást is. Áthozták Európába és eladták például német tartományi bankoknak. Német tartományi bankok pedig a náluk befektetett pénzekből szépen ezeket megvásárolták, mert a hitelminősítő azt mondta, hogy ez gyakorlatilag ez a lehető legjobb és mentesebb befektetés. Amikor elkezdtek bedőlni a fedezetek az óceán túloldalán, akkor hirtelen Európába is kezdték nézni, hogy na most akkor mennyit érez a mi remek befektetésünk, és oda jutottak, hogy gyakorlatilag semmit nem ért a pillanat törtésze alatt. A, ugye az a kérdés, és a szabályozásnak, amire majd rá fogok mindjárt térni a történeti áttekintés után, az a kérdés, hogy ez hogyan fordult elő, hogy gyakorlatilag Európában mondjuk nyugdíjasok, elvesztik a felhalmozott megtakarításukat, azért, mert Amerikában valaki nem tudja fizetni a 10%-os őrészre felvett hitelét, és inkább elmenekül a háza mellől, és ott hagyja a banknak, hogy valamit kezdjen a kipukkant buborék nála az értéktelen házával. Ez természetesen úgy fordultott el, hogy azok, akik ennek az egésznek a haszonélvezői voltak, a már említett befektetési bankok, elsősorban négy-öt nagy amerikai befektetési bank, illetve Európában is három-négy Japánban néhány. Ezek a nagy befektetési bankok, ezek nem voltak részesei magának az ügyletnek, ők csak levették a sápot, tehát jutalékot kaptak érte, többszörösen is jutalékot kaptak érte, és gyakorlatilag mosták kezéket, azt mondták: hát ti kötöttetek egy rossz üzletet, én tájékoztattak titeket a kockázatokról, a hitelminősítők azt mondták, hogy ezek, ezek rendben vannak, és ott álltak szerencsétlen német bankok, és nézték, hogy akkor most mi van a befektetéseikkel. Hát értem azért ez, ez így nem maradhatott, tehát elkezdtek kérdezősködni, hogy akkor ez hogy történt így, és kiderült, hogy a probléma Sokkal nagyobb, tehát valójában az van, hogy ezek a befektetési bankok nem csak eladták ezeket a, most nevezzük így tömegpusztító termékeket, hanem valójában kereskedtek is ellenük. Tehát miközben eladták mondjuk egy német tartományi banknak, közben kötöttek rá egy olyan biztosítást, amin akkor keresett a befektetési bank, hogyha csődbe ment maga ez a termék. Tehát hogyha mögötte álló fedezet értéktelenné vált gyakorlatilag, a ház leégésére kötött egy, egy biztosítást, de nem a saját házának a leégésére, hanem a házának a leégésére, tehát arra, a, arra az eseményre, hogy a német bankok be fogják bukni a, a befektetési bankok által nekik eladott terméket. Ez most lehet, hogy kicsit bonyolult, esetleg majd még erre rá tudunk télni, hogyha valakit ez érdekel, hogy ez, ez technikailag hogy történt. Egyébként ezt az egész történetet, hogyha, hogyha valakit érdekel maga a folyamat, kijött DVD-n is most már több film, nagyon jó dokumentumfilmek készültek, az egyik most a reklámhely egy ilyen Inside Job nevezetű film, ami meddémon Damon narrációjával remekül összeszedi, és a PBS-nek is, az amerikai tv tévének is van egy nagyon remek dokumentumfilmje. ebbe az összes fontos szereplő megszólal, és elmondják, hogy ők hogyan élték át azokat a pillanatokat, amikor az egész bankrendszer és ennek megfelelően gyakorlatilag az egész civilizált világa a pénzügyi összeomlás szélén állt. Miklós, egy gyors kérdés, hogy azért lehetett itthon is olvasni olyan érveket, hogy nem mondom, hogy kiktől, tehát, hogy hogy hát de igazából erről is az állam tehetet, mert ugye elkezdte ösztönözni az amerikai állam, hogy ezek a, e, jussanak ezek a szerencsétlen emberek, a, a alacsony jövedelmi emberek is hitelekhez, és hogy, hogy tudjanak lakást venni, stb. De hát végül is az állam hibázott, hát a pénzügyi szektor csak rámozdult egy lehetőségről, amit az állam fölkínált nekik, tehát erről nem a pénzügyi szektor tehet, hanem már megint ez a randa állam. Hát igen, és ennél rosszabb a helyzet, mert nem csak a szabályozásba és az állam az illúzióját keltették. Olyan rétegeknél is, akik nem engedhették meg maguknak azt, hogy, az, hogy saját lakásuk legyen, tehát maximum bérelni tudtak volna lakást. Tehát ez elsősorban jobboldali erőkhöz kötődött. Ezt már a Margaret Thatcher elkezdte a 80-as években Nagy-Britanniában, és ez a, a kisebbik Bushnak, tehát George W. Bushnak volt a, a fő program eleve, hogy megteremtsi a tulajdonosi társadalmat. szerint ez egy illúzió volt, ez egy légvár volt, ezt nem lehetett felépíteni, az sok kérdése volt és ezt sokan egyébként előre is látták, hogy mikor fog ez az egész, egész kitüremkedni. A másik dolog, ami miatt az államot ténylegesen lehet kárhoztatni ebbe az egész történetbe, az a monetáris politika oldalán van. Gyakorlatilag a Greenspan éra, akit ugye a gazdaság karmestereként tiszteltünk évtizedeken keresztül, Greenspan éra a 2000-es évek elejétől kezdve arra épült, hogy olcsó pénzzel árasztották el a gazdaságot, hogy a már említett három fő recessziós tényezőt tehát itt a szeptember 11 Dotkombuba, és többi kipukkanása után valóban újra a gazdaságot, és gyakorlatilag elárasztották pénzzel az egészet. Nagyon, nagyon az a monetáris politika volt, és ugye a pénz keresi a helyét, és miután már legelte az összes jó lehetőséget, tehát befektettek minden pozitív vagy minden jó jelenértékű befektetésbe elkezdték olyanoknak is odaadni hitelformájba, akik ezt nem tudták megfelelően hasznosítani, és gyakorlatilag ezen az ágon, tehát a monetáris politika ágán duplán felelős az állam is, nem csak a szabályozás oldaláról, hanem a monetáris politika oldaláról is. Nem tudom, hogy ez volt, válaszoltam. Persze, de hát, hogy azért ugye mind az alapján, amit eddig elmondtál, ez, nyilván, ez csak része volt a történetnek, tehát, hogy itt azért mélyebb okok is voltak, és átfogó folyamatok. Igen, igen. Esetleg még egy fogalmat tisztáz már, hogy <coughs> szokták ezt is használni, ezt a financializáció, hogy ez mit jelent? Ez összefügg ezzel a problémával, vagy ez egy teljesen más gazdasági jelenség? Mit jelent ez, és, és hogyan függ össze a pénzügyi szektor ez, problémával? Ez kicsit, kicsit kapcsolódik ahhoz, amit a kereskedelmi és a befektetési banki szektor most a tágan értelmezett befektetési bankokról mondtam. Gyakorlatilag a, a, term, a gazdasági szerkezete ezeknek a fejlett országoknak az értelműszerűen évszázadokon keresztül az ipari termelésre épült. Legalább a 19. századtól kezdve egyre dominánsabbá vált, és ez tartott egészen a II. világháború utáni időszakig. Ami ezt követően történt, hogy a, a, a, a gazdaság, tehát a fizikai termelés rovására a szolgáltató szektor elkezdett terebélyesedni. Ennek egy része még része a reálgazdaságnak, például a Fodrász az a szolgáltató szektor része, de a szolgáltató szektornak egy másik része, az a pénzügyi szolgáltatásokhoz tartozik, és az elkezdett a szolgáltatások növekedésénél is jobban növekedni. Tehát úgy kell hogy van három fő eleme a gazdaságnak, egyre kisebb lesz a, a gyakorlatilag az ipari termelés, 20%-ra visszamegy, és ezzel párhuzamosan a szolgáltatások teljesen átveszik a gazdaságnak a, a dominálását, és ezen belül pedig végbe megy a financializációnak a folyamata, hogy a pénzügyi szolgáltatások. Egy nagyon erős GDP tényezővé válnak. Most ez együtt jár egy csomó másik hatással is, azzal például, hogy a bankok hatalmas méretűre nőnek, tehát azáltal, hogy egyre nagyobb részük van a gazdaságtól, egyre nagyobb átételekkel dolgoznak, értem egyre nagyobb lesz a hatalmuk is, egyre több politikust tudnak megvenni, Ez egy szokták emlegetni ezt a számot, hogy, hogy Washingtonba például egy képviselőre, ideértve a szenátorokat is, egy képviselőre gyakorlatilag öt pénzügyi lobbista jut. Most el lehet képzelni, hogy ebben a helyzet milyen pénzügyi törvénykezés fog, fog kialakulni. Tehát a financiális játszó a pénzügyi szektornak ez az általános térnyerését takar. De és ez, ez mivel magyarázható? Tehát miért kezdett a pénzügyi szektor gyorsabban nőni? Ez vezet vissza ehhez a, a deregulációs történethez. Igen, hát egyértelműen az egyik fő hatása ennek az a dereguláció, hogy egyáltalán megtehette azt, hogy újabb és újabb termékeket fejlesztett ki. Ezeknek az árazásában az állam egyre kevésbé szólhatott bele, Sőt, voltak olyan termékek, mint a már említett 90 végi végig Kracha esetében, amik egyáltalán nem voltak szabályozva, tehát a derivatíváknak a szabályozása az teljesen lemaradt, és gyakorlatilag tőzsdén kívül kereskedtek egymással felek ketten kötöttek egy üzletet, és senkinek semmi fajta tudomása nem volt. Ez az, amit úgy hívnak, hogy egy árnyék pénzügyi szektor alakult ki, egy árnyék bankszektor alakult ki a fejlett világban gyakorlatilag mindenhol, és az államnak és az állampolgáknak fogalma se volt, hogy ezek a bankok egymással mit csinálnak egészen addig, amíg a 90-es évek végén először világossá vált, hogy ez őket is konkrétan érinti, és akkor indult el ez a újra szabályozási folyamat, de ez az a már említett okok miatt megint csak megrekedt, és gyakorlatilag 2008-ig semmilyen érdemleges nagy Szabású, pénzügyi szabályozás, tehát számítási szabályozásban volt erőrelépés, de pénzügyi szabályozásban nem volt nagy erőrelépés. Nem akarom nagyon, nagyon hosszúra nyújtani az érészemet, mert nagyon érdekel a másik, másik előadás is. Annyit mondanék, hogy hol tartunk most a szabályozás tekintetében, és itt már jobban rátérnék az Európai Unióra. Azt lehet látni, hogy igazából négy területen van feladata a, a, a, a szabályozóknak. Mindenképpen újra kell alakítani a szabályozási intézményrendszert. Ez, ez a legfontosabb. Ha nincsenek szabályozóink, ha folyamatosan leépül a kapacitás, sőt, olyan is előfordult, hogy pornófilmeket néztek a szabályozók, miközben összeomlott az amerikai gazdaság, ez egy, ez egy híres eset volt. Tehát, hogyha kontraszelekció van, egy ilyen forgóajtó van a, a, a szabályozók és a szabályozottak között, akkor előfordul a szabályozási csapda jelenség. Gyakorlatilag a szabályozó azt fogja csinálni, amit neki diktálnak azok, akiket ellenőrizniük kéne. Tehát ez az első dolog, hogy valahogyan újra kell alakítani a szabályozási intézményrendszert. A második dolog, amit tenni kell, az, hogy a piacokat magukat alakítják újra, tehát bizonyos piacokat meg kell szervezni, ezt mindig az állam szokta csinálni, itt is meg kell csinálni azt, hogy például az említett származékos ügyletek, tehát az ilyen derivatívák kereskedelmét be kell vezetni a tőzsdékre, vagy legalábbis valami fajta a következő, amit szabályozni kel újra az a termékeknek a kérdése. Magukat, ezeket a, a, a derivatívákat, ezeket standardizálni kell, átláthatóvá kell tenni. Egy csomó ügyfél azon bukott nagyon sok pénzt egyébként Magyarországon is, hogy nem is értette, hogy mi az, amiben beleszállt, mert 170 oldalas volt magának a terméknek a leírása, és egyszerűen ő csak elhitte azt, amit a brókere mondott neki, hogy vedd meg, mert ez neked jó lesz. Tehát a termékekkel is kell uh, valamit csinálni, és a következő az pedig, hogy valahogyan meg kell teremteni a, a nemzetközi keretét ennek az egésznek, tehát hogy ez minden országban zajlik külön, és talán majd, hogyha beszélgetünk, vagy van, van kérdés, akkor erre lehet példákat is mondani, minden országban zajlik külön, és a pénzügyi szektor oda áramlik, ahol neki a legjobb éppen az adott pillanatban. tehát ezt úgy hívják, hogy szabályozási arbitrás alakul ki. Hogyha az európaiak lazábbak, akkor ide fog jönni a tőke, hogy történt a nyolc évekbe is, hogyha az amerikaiak lazábbak, akkor oda megy. A lényeg az, az, hogy a veszély, tehát maga a rendszer kockázat az ugyanúgy felfogálni. Tehát ezeken a területeken biztos, hogy kell valamit csinálni. Az Európai Unió a jelenlegi és ez egyébként jellemző az Egyesült államokra is, odáig jutott el, hogy az intézményrendszert, az új intézményrendszert kialakította. Egyrészt csináltak makroszinten, másrészt mikroszinten egy új gyakorlatilag ellenőrzési intézményrendszert. Makroszinten létrehoztak egy rendszerkockázati tanácsot, aminek az a feladata, hogy a különböző, tehát az említett legalább három alrendszer biztosítás, befektetési bankok, kereskedelmi bankoknak az együttállását folyamatosan vizsgálja, és azt nézze, hogy ha az egyikben valami probléma kialakul, az hogy adhat a másik kettőre. Megtörtént egy mikroszintű szabályozás új alakítása, tehát mind a három szektorra létrehoztak egy új szabályozó hatóságot, ami most már nem csak a 27 uniós tagállamnak a, a, a szabályozó hatóságát a koordinálja, hanem önálló jogkörökkel is rendelkezik. Tehát azt gondolom, hogy az Unió megtette legalább az első lépést abból, hogy a, magát az intézményrendszert azt megfelelően alakítsa. Az, hogy a termékek tekintetében hogy állunk, az, az ennél sokkal rosszabb. Például felmerült. Most csak meg egy gyors kérdés, uh -huh. hogy hogy az alapján, amit mondtál, nem inkább azt kéne követelni, hogy ezeket a pénzügyi alaszektorokat megint válasszuk szét. Tehát ez jó, hogyha külön-külön mindegyiket már így szabályozzuk, meg az együttjárásukat vizsgáljuk, de akkor nem inkább az lenne a követelés, hogy hát akkor, akkor lépjünk vissza, mert láthatok itt Igen, ugye ennek két része van. Egyrészt az, hogy túl nagyok, másrészt az, hogy túl diversifikált tevékenységet folytatnak, túl sok mindent csinálnak ezek a bankok, olyan dolgokat is, ez nem értenek. Ennek az Eklatáns példája az példája biztosító volt, aki olyan a ügyi be, például ezekbe a, a CDO biztosítási ügyletekbe, amikhez nem értettek, és utána rájuk száradt az egész, és benne álltak a krakba, és hogyha nem államosítja őket az Egyesült Államok, akkor gyakorlatilag összeomlott volna, és vele együtt a komplet amerikai biztosítási rendszer is összeomlott volna. Tehát gyakorlatilag ezek túl nagyok ezek az intézmények ahhoz, hogy csődbe menjenek. Ezért a megfelelő megoldás az, hogy szétdarabolják őket, de legalábbis belső valamifajta ilyen tűzfalakat újra létrehoznak közöttük. Nagyon gyengén halad ebből a szempontból a szabályozás. Megtiltották például a bankoknak azt, hogy saját számlára kereskedjenek a befektetési bankok, és főleg kereskedjenek olyan termékekre, amiket ők adtak el valaki másnak, de nagyjából ezen a szinten egyelőre megállt, tehát az nem merült fel, hogy soha többé ne végezhessen biztosítási tevékenységet mondjuk egy befektetési bank vagy egy kereskedelmi bank. Valószínűleg ebbe az irányba újra el kellene indulni, hogy legalábbis szétdarabolni a legnagyobbakat. Ugye Hollandiában szétdaraboltak bankokat, Nagy-Britanniában is a kormány elkezdett ilyen irányba. Biztos, hogy valamit kell azzal csinálni, hogy hatalmasra nőtt a Bank of America Amerika, vagy Németországban a Deutsche Bank. Ezzel ez biztos, hogy valamit kezdeni kell. Gyorsan befejezve az uniós szabályozást, tehát például be kell tiltani bizonyos dolgokat, be kell tiltani azt, hogy valaki a másik házának a leégésére kereskedjen, tehát be kell tiltani azt, hogy ha én nem rendelkezek mondjuk görög államkötvényel, akkor én az görög államkötvényeknek a csőgyére spekulálhassak. Erre vannak javaslatok, zöld pártok az Európai Parlamentben ezt javasolják. Most egyre az látszik, hogy viszont a nagy pártok, tehát az EPP, meg a, meg a szociáldemokraták egyre nem álltak ebbe bele, úgyhogy itt, itt kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni. És egy, egy utolsó dolog, ha még lehet, hogy maguknak a piacoknak a szabályozását újra el kell végezni, tehát a komplett derivatív a piacot be kell hozni az árnyékbankrendszerből, gyakorlatilag a fényre fel kell őket hozni, és be kell őket kényszeríteni valamifajta elszámolók. Házba, vagy Itt felmerül az a probléma, és akkor nagyjából ezzel be is fejezném, hogy ezt az egész rendszert, ami kialakult, tehát ezt a globálisan integrálódott pénzügyi rendszert, az, hogy a, ami a különböző alrendszerei integrálódtak, ezt nem lehet mostantól kezdve nemzetállami, de még uniós szinten se kezelni. Abban az irányba halad a szabályozás, hogy a derivatívákat valahogyan bekényszerítsék elszámolóházakba, de az Egyesült Államokban szigorúbbat szeretnének csinálni, és a két szabályozó intézményrendszer között nem olyan szintű a párbeszéd, hogy meg tudjanak egyezni egy közös standardről. Amíg ez a közös standard az összes termék esetében nem alakul ki, tehát gyakorlatilag nem alakul ki egy globális pénzügyi szabályozási intézményrendszer és standardek, ideértve Kínát is, Japánt is, addig nem elképzető az, hogy a végle... Köszönösen megszűnnek az ilyen típusú kockázatok, tehát végső soron az Unió átmenetileg hozhat helyes döntéseket és létrehozhat jó megoldásokat, de versenyképességi hátrány fogja érni, hogyha úgy csinálja ezt, hogy a, hogy közben a globális piacok nem követik a példáját. Köszönöm szépen!